تعلیمو دردی پوری چی تاسو پوئے ما تقولو نا پاگی تاسو وای ولا جنوبان او منیز دیکھے گئی منظر ته پا حالت تا غسل کے الکم حقیمی اپا جنابت کی پوروال کړه کردے یا احتلام دے خوب دل دل دے او غسل دربانی واجب دے دکھ حالت کی منظر ته منیز دیکھے گئی الا عابدی سبیرین سیوا د دینا چیئی تاسو تیری دل کی دلاری ہنکہ مسافرین نبیان مانزتانیز دیش خو تیمون باور لوائی لداد دی محکی حکم دی ولا جنوبان حتا تا تر تردی پوری چې تاسو لام بای کلی کیوسی گیا کی جنابت کی شي نموز با علاغی کائی چې تولام بی. او که مسافری نداغی حکم ورپسی دی آیات که دی او بندر تا نمیلاوی گیلو بیا تیمون موانو وعن کلتم که یعی تاسو داد دا آبی نی سبیل دفار حکم بیانید کنتونته ی تاسو م د باران او الله سفرین یا مسافر او جا او راشي هدون او کس منکل ستااسونهمللغا د لبار نه او جا کې د لَكَ کی کی؟ لَوْ أُمْ او په معه دوا دی او په کې د احد امرین دپار راځي لکه تا د پوردو کې سوالیت یا که دا کوو که داروو کستا اختیار دیلو په عرببا او کله کله د احد امرین رای نو بیا دا معلومیږي چې په بيمارای او دست داس ماتيږي بیا دا معلومیږي چې په سفر او ماتيږي نه نه په بيمارای او په سفر او داس نه او داس پس ماتيږي چې واړه بولو کې لوړ بولو کې دلته ور سره او په ماناده واو دي او جاءا او راشي دا مریض یا دا مسافر احد یو کاس ملکم استازنا من الغا ایتي د لوی بارنا اغا اِف پارابای کی ڈونگی زایت وای د عربو عادت دا چې دا شي زای کی بل لو حاجت تک ناستل چي د خلکو نه پناو اوس د غیرت خبره دادا چې دا شي زایت لرشا چې پنا زای نہ مجازن ویل شي لو بارتا اول امستمل نساع یا تاسو میلاو شی د خپلو سره خزو سرا اسی مسنک لاست پیراستو نه نه میلاو شی پ تجدو تاسلمو معما ان او فام نمونو تاسو تیم سودن په مخ دزممې تویبانند چې پ کهیممون پس کېږي پاشي چې دجنس دزمم کئ کم ش چې رککیږي او کمشی چې لی کېږي پاغې یموم ن کېږ خپ را نهکیږي په سروس پ نووم نهکیېږيهته د پااس پې دوه پرتی رو تیممون کېږي فسه مسا بجو کو پخپلو ماو نیا ټوقی ردی له پارا چې زه پاک شم د پارا د مانځو د حسل نه د بیاوداساینه انیت په دغه د هوانیتی اداشي وکئ چې ټول راګرشي نو بل ردی سن دراوخلا ګوتا پنګړې دا وتا یشتي ګوره ښا کده بنګړې د ګړای له پاسا کانو دا زې پاتیشو نا ټول و پکې راګرای دې ته تیموم وای ښا وَعَائِدِكُمْ إِلَىٰ طَاسِنُ وَقُلو إِنَّ اللَّهَ بِشَكْلِ اللَّهَ تَعَالَى ذُو عَفُوٍّ وَالْمَاثِتُونَ كَغَفُورًا بَخُنَتُونَ كَذِ الْأَهْلِ كِتَابُ خَامَايَ ذِكْر كَيَ الْأَهْلِ كِتَابُ خَرَابْنِ كِ گُره أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ آيَاتَ لِغُورِ وَخَلْقُ فُتُوتُ وَارْكَلَ شَيْرَ غَيْتًا من الكتابی ده کتاب ده اللانه طورات و انجیلنا یشترونا غرقی ده دلالت گم رهی ویریدونا غاری انتبلل تاسو د سمع د ده یهودی و نصرانی کوشش بده چه مسلمان با ده اللہ ده لارینا اڑی والله آلم بیادائیکم اللہ خطیجن استاد زشمنان وکفا باللہ ولی یا پورا ده اللہ دوست وکفا باللہ نسوی را پورا ده اللہ من الله نا دا خلکوونه یوهدو چې یودیان دي نوحری فونه الكلیما آړ حکمونو د او کلمو له وادو د خپلو ځایونه قولونه وید سمعه واړې د منستا خبرهواای نه او نمنو په عمل به په پټوي به عملی طرقی سره تې غمبرته محخهکو ستا خبره او چې کله عمل وخراشه دای بزانله شو دای باې کار نه واسما واؤرا غیرم اسماعین تا تا دیوانو رولیشی علیکا دی الفاظ تا گوری دیتا پا زو جیہتین ویو زو جیہتین خمتلب والا و بدمتلب والا غیرم اسماعین داسی او لفظ دے چی دا زو جیہتین دے خمتلبی ام دے بدی ام دے علکا والحمد لب يا نو ده پیغمبر په مجلس کې به يهود او رالو را لو مداله فت بي وي واسما واور غير مصباعن پدات حال کې چتا دي بد خبري و نور له شي دات چرتا تو نو له شي چستا خبر من نملو دا خمال شکنا چرتا بد خبري و نور ته له مرد خوشاله خبر اورا دا خ مطلب دي ازیم واسما وارا پیغمبرا غیرم اسمعین تا تا دی خبری وانو لشی تا دی کون کریش خیری دی ادو دا خیر خبری وانو لی دا خیریشوی دا زوجیحتین لفظ دی. او دا الفاظ با نوه ای. دا با یهود و نصارا و پیغمبر تا دا پیغمبر په مجلس کیوی بی. بل بیسوی بی. وراعینا نو راعینا تاسو مخی کی بقرکیو ملی ولا تقولو راعینا در آعنا هم دو مطلبه یو خو یو بدو خم مطلبه دا دی پیغمبره چې بیان که زمان خیال پکی ساتا بازی خبره بانی من پویلشو دا خواه د دا والزور نا دی دیمه مطلب دا ده. او گڑبا او قمقلا بی وقوفا عرب از تاسو پیغمبر نعوزو بالله دا گڑبا دی بیزی سره اوی تاسو اس دا پیغمبرو سر سکار دی نو دا ناکار معنا ده ندا زوجی هتین الفاظ با یهودو وی ورائینا او بی وقفا قمق الزمن لین ارون کیوی دی بی علف سنتی هم جبیق پلی دا خمطلبنا غلط تا وطالن عبی لگو فی الدینی پا دینی اسلام باندی نا اللہ وی کدی دا سکار کرے ولو ان لهم کچردی یهودو حالو ویلوی سمیعنا منستا خبر و آوری دا ادا دا عصوائینا خبر و سرنوی کرے واسماء او ویلوی دائی لفظ دو دا او دای و سرنوی غیر مسمعین دای و سرنوی او در آعنا پزائی ویلوی والزرنا خیالو ساتا زمن او را عنای نوی لکان خیر اللهم دا غورو دا دائی دا, دا پارا و اقواما ادھیر نیگو تو لیکن اللہ پا لعنت کردی یهودن اسوارا بے سبب وسبب کوفر دا کفر دا فلا یکملونا دا ایمان نراری ایمان ایمان الا قلیلا مگر لگ افت اکملونا بے باز الکتاب و تکبرونا بے باز لگی مان راری نا پیغمبر دا ماجلس آداب آزو جی حتین ام ابهم الفاظ با نوائش دوارا مانیتی لالی کی خوا سادا الفاظ با برابر ہوئے سمعنا عصوائنا با واس ما بوای غیر مصبحل بنوای را عنا بنوای او انزر نا, نا بوای یهودو که خداله بیوکنه کونه چوی وید؟ کونه چوی؟ دا ناجوڑ دیقا از باستاد ملک مشران بغیر تر تر نیخی که دا یهودی و نصرانی نوانی دا من وطن با پس چلیگی واسطاد پیغمبر بیدوی کهی قرآن منکهی از قرآن ورطناکار خلق وید ات بیا وسره د دې مخزه ساتي مينو سره کاي يا اي الذين امنو ديمان يا اي الذين اوت الكتاب ايها الخلق او کتاب اور کړه شو دي امنو ایمان را لای ددای دا په بارکه الله درع الفاظ مستعملي اوت نسيبا من الكتاب نیمګله ایله مولا ور کړه شو دي داتا سو مخ کې وي دې دی داوي کنا ا 44 نمبر آیات کې علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا دغه امرات مينګړې مولاله او سم لا پورا مولاني عذبن برګري وي تاسو له پکا چا کې پټکي اوتړی دل پورا شي ني دل کتابونه وي ا مسالې هغه کوي کې تبعه او سوا يومنا دانګړې مولاله لوثم يا اوتل کتاب دام خلق ته دام د زجر الفاظ دي الله د کتاب درکړې او عمل پینې کوي ادريم یا اهل الكتاب داخل خل استخا قراني كريم کي يهود و نصارا استا پسو باندې ختم کئي او تو نصيبا من الكتاب لمgradle مولاده اوت اوت الكتاب علم و سرور کړو شي وي دغه بي عمله اهل الكتاب و د کتاب جوګره څه مطلب کتاب ور کړو شي وي د عملي پمته دا د قران استلاح کي خاص نصيبا من اوتو الكتاب اوت الكتاب یا اهل الكتاب ادریوالو کې فرق سره یاو نیم غړې مولاده اځیم داله چې علم وسره له بیامل ده او تل کتاب ده اځیم یا اهل الكتاب ده عمل او عقیده هم ټکتا امنو ایمان راړی دما په کتاب نزلنا چې مونږ را لګل مسدقا تصدیق करून کې ایمان ده کتابونو ما کوم چې تاسو را دي من قبل انت میں مسوجوحان ایمان کل کله راړه ماکه دینا چې مونږ وان کوم خونا تمستوي سرګې او پهز اخړله روان ک پهرد اوګر من دغې لهله ادبارې په شاګو داغې یو معنا دا ده مختل مله شاواو مه مع دا ده چې دا مختل د سټ غون کم او الله هم یا لانتتو کومونږ پهدی کملهنابد ثو لکه سمګه چې لانت کړی او په خالی والله خلکو خالی د حکار په بندو انو نیم مننه راته شادوغان اخین زیران جوړ اولی او کتابه کتاب لا سره دې ازما په کتاب ایمان مخکرالا د دینه چستا مخرو انکم الکه لعنت په بچا وای فدا سے خلق لعنت وایا سوت خروب ان لعنت وایا کم خلق چاغی خالونا دغی مغصوره کای لاسوره کای شنا سره پکیا چی رنگ دا لعنت یاندی کمه زنان له چی روزی نارایکی وو او دروزی نارایکی دهسه لاسه او غافل کی اوس پنوئی چې دا کولاوشي د خوند پاره نو پیغمبر علی السلام پداسه زنانو لعنت ویل لري زنانه دا روزی نارایکی وي نا گئی وې او خپل لور خوره خوځور دی تا ګوره یې بورته ګوره چې دا درنه نارایني کی اودارنګ په دې کی اوس مني وې چې دا کولاوشي د خوند پاره پیغمبر علیہ السلام پدائش سنانو لعنتو الیغا پدای ب لعنت وای وکال امر الله مفعولا اده حکم د الله کله شوه بیا مساله توحید رد شرکو ان الله بیشک الا الا یغفیر نبخی ایو شرکا حصدار حصادار جوته شی بهید الله سرا و یاغفیر بخی ما دون ذالک چ سیوا ود شرکنا شرک نبخی بغیر د توبینا علی شرکنا علی اواده کفرنا علی اوه هر گنا چ ان الله <سؤال> غاری بی تو بی مافی پ توبہ کو هر سمات کیگی لمین یشا او چھلجو واری و من یشرک چا چ د برخی قاون جوڑتو بللہ الا اللہ سا پختانے سوئی دد لوی برخی قاون نسو د پلانے بابا دا دموئ دا دسی و ادد الله ولید فقدم افترا یقینن جوڑتا گو اسمن گناہ عظیم مالوی الکدایات پر ترستو بیا راضی پدی صورت کی ها ندا ویات ساتئی خو فرقت پکسرے نلتا افترا اسمان عزویما افترا سوکی وی مولا نلتا احلی کتابو دا شرک کرے احلی کتاب مولان دی امیان خلق جتان شرک کئی نلتا رستو وراجی نلتا و الفاظ بدل کی علم تر ایلاللزینا آیتا نگو ریا خلکو تا یزکونا الفصاهم چپاکا ایخ پلزانونا بلکی اللہ یزکی پاکای منیشا او چالچو غاری و لا یزلمون فتیلا از یا تی ینه کجوری اډوکی پمیانکه پروت دی صورت کې فتیل د وسل او نقیرم دی نقیر لفظم دی دا له کجوری سره تعلق ساتي په دې ځان فتیل اګه تار چې د کجوری اډوکی میاںکه پروت دی نقیر اګه نریګون تکه داختې د کجوری دا اډوکی شابهاندی او ټونډه پرته ده چې هغه نته اغرا کیږي هغه تنقیر وي ابلغت میرو او ورستو غالباً سورة سبا کے راشی وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرُ ستاسو داخل آیان دا قِتْمِيرُمْنِ دی قِتْمِير ستا ہوئی لیکن جوری کے دن نا پروتتے کہ جوری اڑوکی تا اللہ کوستک اغسطو لنے مشرک امداسی پا تیاروکے پروتتے تیاروکے پروتتے اپا سکر آگیر دے پا یو پوستکی کی, کی رضا درې اصطلاحات په د قرآن إذہ کیفاتین نقیر قتمیر لا فتیل دی صورت کې بیا راځي او قتمیر هم راځي فتیل هغه د کجوري اډو کې میاس کې تار پروت دی معمول دی الله دور زهاتې چا سره نه کوي او نقیر د کجوري د اډو کې شاته یو داغ دی دومره غن تکې کمی زیاتې الله چا سره نه کوي انظر اگورا کائفا یبترونا سرنگ دی تڑی علاللہ الكذب پالا دروغ وکفا بیه پورید دغا دروغ وینکل اسم مبینہ گناہ کارا بیالک گورا لی کتاب و خامای دی علم طرح تنگوری للذین آنخل او اوتو چی ورکڑشی را گئی تا نصیبا سبرخا نمگر ملانے پٹ گئے والا ترلے منال کتابی دو کتابنا یکمنونا گئی ایمان ساتی بیل جبتی پا بوت بل جیتے په سهر باندې په ساهرانو وتواغوت او په شې طالب باندې ويقولون ويدي للذين كفروا بداخل کو کی کافراندي هؤلاء دا کافران اهدى ډېر په هدایت تي من الذين داخل كنا امنو چیمان راول دي سبيلا د هيسيته دلارنا ولك شکسان د مدینه منورینا په خلاف د پیغمبر او مؤمنانو کې جهل دي ابو سفیان دی تی منګا تاسو برغری وکا په خلاب د محمد صلی الله و صحابهو کې اغي ورته زما په تاسو یتیاثه اعتماد نشته اغه د کتاب دعوت احساسوم کوي نو تاسو په خپل کورنۍ کې مرغری احساس او اعتماد په فمن سرازی وای منګا زمندي پوت سېډاو لګي mula se prevatalta سیاست ته پاله دی ارسکی دا شېد سرو مېو زکیږي نه نه تاسو غلط وزان تر نه یو لئی ترولنکا ہے ابریلی علو سر ام کی گی ولکا بریلی عقیدت سدا تالا وقوی ایزی حکومت در گئی او دا سنت دین وزان سات دا غیع قیدو کراکو دا شرک تی دا سی قلقو سر اتحاد کائے دا سرولنکا ہے ضرور پریوتو بل وی صحابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا قریش دا دن دا غیعنا دیر پاہ دا آیت تاسو پا حق ہے الا والذي ذي خامهي دي كابن اشرف مكي معظمه تتل اوغي وسره الله چالو کو اولئك الذين داخلت لعنهم الله چپلعنت کری دای در الله ومي العن الله چاله چپلعنت کي الله فلن تجد له نصيرا شربو نو مي اغل املهم استه ديلرا نصیب بره من الملك دي بادشاہه نا فايزن پدغه وك چي دي دي ملک بادشاہ شي لا يعتون لا يعتون الناس دينه ور کي خلق ته نقيره پاندازي دا غدا کو چي دي کجوري دا دکي پشاه ته لګي دله نقير راغه ها ام اشهدون الناس بلکي اهلي كتاب حسد کي دي خل سرا خلق نه مراه مومنان علاما پاغه آتاهم الله الله اور کړي دي مومنان تل پ غمبرې وګړې دا آی ورکه دی د مومنانو پهتن ک الله یل را د ګ سرې را اوس دی د حال کتاب او رای چلوونه کوي دا د شګردي حملله پهتیلو کوی ف د آ نه یقینا ورکی منږ آله ابراهیما بچو د ابرای سلام السلام کتابه کتاب وال حکمت پ غمبريوانا هم وررکه منږ د تا ملکل عظی ما بالویا دا د او سلیمان ل سلام باو پ غمبرران لو فابنهم من آمنا زنی پا دی کیا غا سوکتی چی مانی رالا را. ومیرهم زنی پا اهلی کتابو کی, کی مانا غا سوکتی سوڈا دا چی دانی ملکا عنودی ماننا من آغا سوکتی سوڈا چی بلی ملکا عنودی ماننا وقفا بھی چہنن مسایرا پورد دوزخس بل کرشوه انن لزینا بشکا کفرو بی آیاتینا چه انکار که زماد آیاتونونا سوفا نسلیم زرد چنن بباسو منگ دی لرا نارا نورتا کل ما ندوی جد هر واری کس وزی جلودو هم سرمنی دی بدلنا هم بدلو بمنگ دی تا جلودا سرمنی غیرا ها سیوا دزاری سرمنینا دا صلالی یزو قلعذاب دا دید پارا چه دی همیشه سکی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بے شک الله اللہ زورا و رو حکمت والا ذات حلی کتول ننبی شعرت مومنان شتے کنا اغیل خوشخبری واللزین آملو آغا خلق چیمان راورده وعمل صالحاتی وکارون کئی موافق دا سلت سنو دا خلو هم زرد چنن بازو منگ دی لرا جھلنات ان باغنو تا تجری چی بھئیگی من تحت حالان دا بنگلو دا غیر الانارو ولی خالدین فی آمیشه بی پاگی کئی بدن آمیشه الکتشبہ کی وصف ہے لا ان فی ازواج ندید بارو پدی کی خذی داسی خذی مطہرۃ کہ دنیا دے تمام گندګونہ ب پاکی و ندخلهم نن باب سوون دای لرا ذلن ذلیلہ سوری ہمیشہ تا الکا پتی صاحب علی ورم بنا حساب دا سورہ نساء ختم شوا اتلس احکام اللہ ذکر کو او دا قبایح ده یہودو منافقانو او مخالفین تیاری او ملن کو تب اشارتنا دا, دا پبلک سره تعلق او سره شاه د حکومت سر رائ او دره رایه احکام ذکر کیخه ملک پتیجونی بادشاہ تبسکه او یہ رایه تاسو تبسکه پتیدا ثوی گئی ثوی دا ثوی باندې ک ثوی ان الله 58 نمبر ایت نه دوما حصہ ان الله یقینا الله یاکلرکم حکم کیتا استا اے مشرانو محمد صلی الله تعالی حکم دی ابو بکر صدیق صرف تحکم دے عمر رضی اللہ تعالی ہوتا حکم دے عثمان رضی اللہ تعالی ہوتا حکم دے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا حکم دے نا مسلمانانو ٹھولو حاکمانو اپسرانو بادشانو تحکم دے انتو ادل اماناتی چی تاسو اداکی ورکی امانتو نا امانتو نا سو دیوے چا سا حقی اغتاق پل حق ورکنو دارنگی پاملکی نو کرایرا له پاملکه عہدیراله نو سوق چې داغه اهل له پمرټ باندې چارو کا هغه تا کا چار ورکه انتو عبد الامانات الی اهله که سوق جوګه او حقدار دې هغه خپل حق ورکنو نه دی وې نه دا ځواله پټای سره تعلق ذاتی دی به کپویږو کنه انو مل تاباشنو نا اهل چې تاسو کول تا ورېګو نا اهل دی اسپټال تا ورېګو نا اهل دی خیر په دې کمل شپلی محکمې تنن تولا او چه احل دی ور اگر چه ستا تشمن دی آنو تاہ پل حق اداکا غبه صحیح چلی سوئی گئی وے قرآن دا تی کتاب دی رن دے تولیگ آلا نگ دی لیکی لوی لوی غارو دی روا فچاکی پمنگ مسلمانانو تولو کے غارو نا دی امانت پل جوگت ورکا پیغمبر علیہ السلام وے قیامت پا کل رازی تپوستی ہو شو ازا فو وز الامرو الاغیر احلی ها لغه مسلمانانو امر اختیار کینه اهل توورکلیش بس قیامت پر ازر او قیامت ده نا مسلمان قیامت چه کړه کلام مسلمانان اهل لغه و موږ کافرانو ولي رسول ازمن په خپل کورنا کې هړتالو نه وليو اړيو داسټا اړې علاقه په خپل حق ورکاو اسپاټال बिजلي نیر او بوس کول کالج مدرسہ او راسن دوا هر چا ته برابر ملاوي ده او څا سره بزیاته نه لا مشر با تپوس کئی خلق با مخالفین راولی تاستا تکلیم موافقو با تا تاووی چی او ٹکی ما مخالف راولا ها مخالف چی ایمان بانی لگیای چی سیئل ور تاووی نو شیب السمینو داد حکومت تی و اذا حکامتن کلا چی تاسو پیسالا کوای باینا اللہ سی پامیان دخلقو کی پیسالا دا عهدو کائی اے صلہ دم دایو مو طالب ہے ان تحکمو تاسو په صلاو کوي بل عدل په ان الله یقینا الله نعمت ما خد هاغه شی یعزکم چی نصیت در کوي تاسو تبې پاغه الله سره نسیت در کو حقدار او تامنط ور کوي په صرید انصاف کوي ان الله کان سمیاں بشیرا یقینا الله اوریدن کے لدون کې بادشاہ ولی حاکم جج قاضی دا ټول ویني اوریخه الک بادشاہ نو تدا حکم شو انه د ملک خلکو ته مسلمانانو ته خدای سو یا ایو الذین آمنو او دی مال او پبلک اطیع الله تابعداریو کیدا الله وا اطیع الرسول او تابعداریو کیدا دا درالي گلی شو پیغمبر وا اولیل امر او تابعداریو کیدا خاندان خاوندانو د اختیار من منکم چې دا خاوندان د اختیار نستا سونی مسلمانان دی پر آیات پوری گئی ما کی آیات 58 چاہتا ہو نہ ملک اختیارمن ہوتا او ز ملک عوام خلقتے ویدہ خدای, ادا خدای دا او مانی اذ خدای پیغمبر او مانی او دل امر او مانی علک الامر نہ سمت لب دے او امر سوق دی بني زنګ پوے کہ یو امر نہ مراد نہ مسلمانانو تیسالے خدای دین د پیغمبر طریقہ او دل امر سوق ته دوتس ما خلقت او او ما دغور یودتی یو علماء دی فقهاء دی دا غیر تابیداری با کوئی دا پحل و پحرمت که که دا روا دی و دا ناروا دی ادیم اون الامر سوک دا ملک بادشاہان دی امیران دی خلیفگان و اختیار مند دی لده ای تابیداری با کوئی خواه لده ای بسه کوئی تابیداری با کوئی مالکه دی پلوس دا که دا بادشاہ جج سرا او افسر سره دی جگل را لنو ام بیمانی فا تنازاتم کچھر تاسو جگل او کرچا د ملک چکم دی اوام خالت پبلک او د حکومت اختیارمن پورزی فیشای ان پیوکار که اوام وی دادا خلی حکم دی داسی بکیگی او دا ملک بادشاہ افسر وی داسی بکیگی دو جگل آقا سرا رازی خدای رسول سره جګړه نهشته د هغه حکم خو وادغه سمني خدای بادشاه وقاد سره وا جګړه رااله فردوه واپس کيده جګړه ال الله کتاب د الله تا ور رسول او پیغمبر تا د پیغمبر سنت تا د دې مصالح الحكم زه ګوري او بادشاه وقاد او دمل ابصره او پبلیک را استاسو د عوامو جګړه رااله دا په صلیب پکم زه حل کیږي دا الله په کتاب او د پیغمبر په سنت لاله چې دمل بادشاه سره وزیران سره صدر سره اودې سره د عوامو چې ګل ناراضي راځي باید خپل حق غواري کړه داو پیسې لکیږي پسو د الله کتاب د پیغمبر کو سنت دایو در تعلیم ګړې یاټوي وي په پدې سکول کې وکړه نه دې او سازانه پازي وا پکه داوي اول الامر خبرات منا نه داور پسې نه وي او انتم سوکارا تنتلو وان تنازاتم د پرنسپل سره د جگل لارجی الماستر سره دي جگړه راشي ډایریکټر سره دي جگړه راشي وزیر سره دي جگړه راشي او دارنګي وزيرا عام سره دي جگړه راشي صدر سره دي جگړه راشي د عوامو ندامه سره کوم ځای ته ځي پردوه اله الله ور رسول خدای رسول سره جگړه نشته ښا قاضي او مفتی او عالم سره دي جگړه رااله راځه د الله په کتاب کې وو اغه پیغمبر په سنت کې وو د دې سره د بل چې حق مدینانو ماته به یبار عوام نه راوځي کینې ګولای دا قران د آیات معنی فیل تنازات فی شیء کتا سو جګړو کړې یو بل سره بادشاه او عوام فردوهه آپاس کوي دې جګړې لرا په سالې د پارا الاله کتاب د الله تا ور پیغمبر ته چې کله جون دی ا په چې کله دنیا نه رو صحه اوس په سالې زماستا غني شي کوله دغه سنتي بخاری مسلم ترمیزی بوداو نیسائی امنی ماجا سحای ستا انور حدیث پدی پی سلاو گورا ان کنتم تؤمنون باللہ کتاسو ایمان راولون کیای پا اللہ ولی اومی الاخرے پروز رستا لائے اکثر دائی که قرآن دا عمل دا پارا دادو خبری ذکر کئی اولو که خلای منی او قیامت منینو زالک خائرون لادا اللہ کتاب تا پی سلاو کول پدی کول دا گورا دی و احسنو تاویلاو خان دول با شنو بادشاہ ته وي پېښالي به په عادل کړي عوامو ته وي د خپل با تادیداري به کوي خو کلا نه خلاف نه لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق لا جاهلان خوشاټاري وتا ته وي ول الامر تادیداري قران کې نشته او هیڅ مشروط ته انت نزاعتهم ورته وایه لما کما وسره جګړه چې سود حرام دی عليه په ما باندې سود لاوي کوي کما وسره پاسو صلیمدانی باندي سودونا بيني باندي پمل کي غلط کارو نا چا قران ادي کوي زما سره جگړه د لړکا ادي وې د الامر خبر او مني ادي وې سر ما ناروابه کي ته عزت احترامي دوا وختل حق جائز د قران او سنت پرانا کي غواړه الم ترى ال الذين ايت ان غور خلقتا گمان کي ان اللهم اعمال دې د ایمان راوړلې دا الکدا یو واقعیت اشاره کوي چې کله حکومت جوړ شو ان پی اسلامي حکومت کاه کنا پیغمبر شته قران شته او نشته وک کنه ندی يهودي اده یو منافق جګر رااله يهودي پیغمبر علي سلام دې ورو اول هغه تططا دې په پی اسلامي رښوټ نه اخلي ا منافق سي منافق چاته وي چې وي مسلمان هغه کعبین اشرف ولې کابینه شبد دایمو لاغه وړې شوټ په فیصله اقستو يهوديونستا پیغمبر لبه ورو امونافق ویستا مولاله به ورو د پیغمبر لره اله پیغمبر فیصله د يهودي په بارته وکړه منافق خفشو د اجازه حضرت عمر له او یو دغه مطلب دا چې يهود داغه نه دی خو اكو اف فیصله به زمما اوکي نه حضرت عمر سهبل له لړو وای يهودي زما دا او ددلا بشردا پیساله پیغمبر پیسا کړي دا نبي شر نه تاسو په دې د دې چې سوګي دا ټیک تي ویاو وی لکېنا کوړتله لاته رالطا ا د ټیک نه راوځا چې خراب شونه د منافق سره وو و وی دا څوک دې الله د پیغمبر پیساله نه مانی حضرت عمر غيصره دا کار کوي هغه کړي را تماله رازي دایسوي سبب پیساله وکوي برزو بل دز لا لا په قانون کی پیساله شوی د صحیح یو خو غلط شوی نو تکلیش برا ایو صحیح شوی آغی پیساله بانی برا نشکلی چه صحیح شو پا آغی برا نشکلی نا دے وائی دے آئی کوٹو کنو سپرین کوٹو سپرین کوٹو نا نا آئی کوٹ چه پیساله اکلا برا بر نا دی بانی او کا خلافی کری نو بیا کولیشی چته تا په تاولګي چې قاضي سي غلطه پیسې ترلاسه کړې او بیا بلکله شي عالم ترى الى الذين انا ګوري اخل کوتا يزعمون چ ګمان کوي ان هم امنو چې دایمان راولې به ما پا کتاب انزل اليك چ ته ترالي ګره شي وما دي و پا غا انزل من قبل چ مخکستانه رالي ګره شي وي دي يريدون ان يتحاكموا چې په سلوسي دي الى الطاغوت شيطان تعال قرآن و سنت نا خلاق پیس علی دیتا تواغوت پیس علی وی خواه تواغوتی پیس علی دا قانون د شریعت مطابق تے بازی خلاق تے ادو پیس علی ور کری گی ستا خواهد اکا پا قرآن که ستا خواهد اکا پا پاکستان که وی مسلمانا کتو خبری چلی گی دا لبی دی گرداد واسطا پا کې کمی دے قا اللہ دیتی دا اوباسی چی او قرآن و س وقد امروا يقينا الحكم شوه دايتا ان يكفروا جدي انكار وكيه دقي ساليد تعوذنا ويريد الشيطان وغوا لشيطان ان يدلهم شوالي ديلرا ضلالا بعيدا عن طريق الستر واذا قيل لهم تلو الى شديتا تعالوا راشي الا ما اغت سليمان الله عليه واله عليه قران والى الرسول راشي سيد پیغمبرتا رايت المنافقين تبوینی منافقان یسدوا کہ بندی کی ان کا طالب لینا سدودا په بندې دو سرا اوسم دا چل دی کنه دی ها دا چا مولانه تپوس کړي هغه تویدی چې ته په حق راځو قرآن لرا اگر دا تپوس کړي چې په قرآنی پای دی وای دی ته نځما ولادي شو منافقان ندي منافقان ندي اچھا جی دا ګوره منکه خامایری دا بلد سن صرف وټونه باندې د پارونو کوي مالو باندې علاج جوړه مالو وسکول جوړه آ مالو بورډنګ جوړه مالو hospital جوړه مالو سړک جوړه رومبای خبره دای تا مسلمان یزا تا چې الله کله د غزایته ولني رومبای خبره وستا دای قران او سنت قران او سنت لار غزړی کافرانو جوړه hospitalونو او کافرانو څنګه نه نه هر راه یو الوداوی پل منشور ما تاو خواستا کم بی نو چه طول دخلی نو وقتا چه دا اللہ قانونو خوال اخلاق سا دا گنا بیا امیو وی امولانو اموی بای تو مسلمانی ازو مسلمانیم زبا نافذ کوم و تبا هم که لاری بیا کم دیتا با گوره گوره ای خوا فکای فاسرنگ حالتو ازا اسوا بعد هم کل چورسی دیتا منافق او جلی شو تبا دما ما قدمت ایدیهم فا سبب داغی چی محکی لی گلیو لاسنو ددی سم جاوکا بیا غیرالتا تای پیغمبرا یحلفونا قسمون اقوال باللہ پالا ان اردنا من کنگو اختل پیسلی پا عمر باندی اللہ احسانا مگر خو و توفیقا جوڑا کون جب انگو دا مطلب نمو خوچا جوڑا گنتا کیونکی اولایکا <تصفح> لزینا داغا خلت یعلم اللہو بھی جنی اللہ ما آغا فی قلوبیهم چی پزرونی دیکی کم منافقت تے فآارد عنہم مختواراو وعیزوہم نسیت ورطوگا وقل لہم اوائی دیتا فی الفس اہم پبارد زرونی دیکی قولن وینا بلیغا چی زکیہ سر کے رسیدون کی سم مسلمانان چی منافقت پری وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِطَاعَةِ مګر د دې د پاره چې دابتابدار یو کړی چې إذن الله دا غتابدار یو لږی الله ولی دی واطیعوا الله واطیعوا الرسول او پیغمبر دنیا ته الله صلی الله علیه و آله اجازه دا خبر او منل شي ولاو الله هم ت چری لهمون زیاتتی وړو ان پپلو زانو جا او کاغ راشي تاته فستافر الله بخنه غواړ دا الله نه ستافره لهور رسولو او د پااره پې غبر لا وجد الله کاقا الله اووابان تو ب قبللهونکې رحما رحم کوونکې ونا بقانو توي داڅ چ وکړ راشي پغمبرله د الله دله بخ غړې تو الله مااف الیک از دی آیات تلان دی بعضی مفسری رو یو واقعه را نقل کری را وی پیغمبر علی اسلام چې کلا وفاد شو دیر دی پاس یو زمیدار بانده چې دو مدینی را غی الی پیغمبر اسلام په قبر باندې را پری و تاویه کرن چه قرآن که خدای داویلی دی که دی راشو تا تا اا دی پا کنو گواری اتوالو گواری را اللہ بیماب ریوا وی و ویمال بکنو غل وی یہ قبر ن ورتدی غمبر و ازو ش تبخه لیشوی داوا قیام مفسرین ذکر کڑے دا خو سند ن ذکر کڑے مون گانات زانجو کڑے دا کبازی مولاتا تقریر کی وئی رواہی مول سوال کولو ش دا گورنا جائز دیخا دا حدیث ما تا پورا بیان کا و سند بیان کا ذمہ دار و بان چی خبری نہ دا پیغمبر کو جون کی دی چه کلا پیغمبر جون دے او تراش ها ده کل گناه مافیزان لپاق پلاو غاره او پیغمبر تا هم درخواسو کی چه ما لپاقناو غاره انو به وده ماف کی خواه پست مرگنا نا ده ایات تلان دی دا مفسیرینو دا واقع بازی زکر او حق فرست و مفسیرینو پی رد او در رد و دس دا سند کم زوردی موضوعی سند دی او پا موضوعی حادیث پا دین کنه قبلی گی فلا دا وربی کا قسم می دیستا پراب خلی پخپلزان قسم خوری لا یؤمنون دی ای ایمان نراری حتی تردی پوری حقی موکا چه دی پیسا لکه ان کے اگرد دی تالرا تیما پاغا مسلوکی شجرا چه دونی غنتا کرا ٹوکی دری دا باینا هم پمینس دی دی که ولکا دا مدعی مدالی پمینس کے دا شید دا ممینس کے مسلوکی دی دی والا غی مومنانی. چې دا ټکه مسلې ده حل کوو د پارا د قران او ست سنت یا ته ژوندې پتاویوږي نو چې کله تطی سلام کې ثم لا بیا دین مومین فی الفسهم پزړو خپل کې حرجن خطان مما دا واجب ده غمسلینا قضا یته تا کوم په سلوکا و يسلمو صدقی دی تسلیما ست په سالته په سر کې خدل سرا پدې ده پویږي دای با علی مومنانی فلا ذا سندا وربكا تا پرم میرے قسم لا یؤمنون دا خلک ترغی مومنان نه لکه په قران او سنت باندې پیژلونکي ها اجه په قران او سنت په پی پیژلو کې دوه شرطونه سړي خفا وبینی کجیداد اداي لړا لړا ديشي ما دخل په قران پیژل کرے را او څټ ورته کیدی بیاو منی ها اسلامي احکام په دې صورت کې کی ذکر کوي ادخذ حقنا ولو اننا كتبنا كچري مونږه فرص کړې و عليهم پدې انقتلوا انفسکو پلزانونا یا یوبل او اکروجو یاوزی من دیاریکم دفکلو کورونا ما فعلوهو غی نکون دا کار الا قلیل مگر لگو منهم دا دینا ولو انهم کچردی فعلو کروی ما غایو عزونا چه نسیتور کولشی دیتا بیهی پاغی لکان خیر اللهم دا دا دید پارا غورو واشد دا تسبیتا اور دیر سخو پا مضبوط والی کی وعیز حامقام ورکړیو ماده ایتا ملل اللہ دخل طرفنا اجرن ثواب عظیمه لوي وقران او سنت چه فیصله دي الله بلوي اجر در کوي ولا هديناهم حامقام ما بدای رسولی صراط مستقیما پلارنیگا و من یت اللہ والرسولا شاچتابی داریو کړ د الله او دغه پیغمبر فاولایکا دغه خلق معلذینا هغه خلق سربئی انعم الله علیہم چه انعام کړی دی الله پاغای الکه سوره کې تاسو اصفرات واللذین انعمت علیہم داغ خلق تخا من النبینا چه پیغمبران دی واسود دیقینا ریخیا وینکی دی وشہداء شیدان دی واسوالحین اون اکان دی وحسن اولائکا خیستن دا خلق رفیقا پا مرگردیا چی تی؟ ندی خلقو مرگردیا ہو کپو دنیا آخرت کې ذالک الفضلو علیکن دا دی مرگردیا چیتا نصیب کی گی ذالک الفضلو تاقو فضل لے دایمګرتی افاضل دې مین الله هی ملاویګی د الله تعالی طرفنا وکفا بالله علیمه پورا د الله پاک خویا یا ایو الذین آمنو مسلته جهاد وو تانې تاسو نه ججو نه ادا بهونکاې فیصله وقران او سنتونکاې وازلګوره چې د هتیار قانون د لګوره سو خراب کی واصله ولرځړی بهستری وتیارې ساتي جهاد یا ایو الذین آمنو او د وزو اني واي حذركم بچاو وسلخ بلا حذر ياري توي وو سالي چي يره وا خپل چاتل اس کي کړه شن کو پتن کي سوګاي کي رنده خپل بم واچو فالفيرو پلار د الله کي صوباتن ډله ډله کله چي جهاد فرض کفاي اي او ان فيرو ياوزي جميعا خوند خپل وطن نكله چي فرض عيني وان منكم يقينا فتاسكي منافقان شته لمن خامقا غا سوکتی لیوبت فی انا چه خامقا رستو کی گی دی جیحادنا فین اسوابت کن کورسی گی تاز دا مصیبت تکلیف دا کافر دلاسا خالا ویدہ منافق قد انعماللہو یقنا احسان کردی اللہ علیه پا ما کم واقع وی از دا غواقنا لم اکن چه زنوب محا هم مجاہدین و مومنان و سر شہیدہ حاضر پا مرکاز که او ما زر دیر خوک رخا چه کورناستی مخزی صارا. ولاينصابكم ا دورسېګي تاسو ته مجاهدين په جنگ کې فذ المال غنیمت من الله اذا الله تعالی طرف نه کامیاب شي لا یقولن خاما دغه منافق چکور ناشته دی کې د عبارت فریضه دی یا لیتنی هاي ارمان دې مالرا پونټو چې زوم ماهم د مجاهدين سره په مرکز کې فاوزا زب کامیاب شوی او فوز العظیمه په کامیابۍ لویا ما بول دېړ قلی ما ترا وړو نو علا که تا مسلمان نوی نو تکور پاتی کی دیو دیتلو ولکا چه تا شهید شنو دیوهی شکور دا زکور ناستیم اچه کل تا تا کامیابی در کنو حرمان کئی چه مالی غنیمت کیو زوی نو او پاکتو ایو سا یاد تکوری و این اسوابکم کورسی گی تازدہ فضلن گتا مالی غنیمت من الله اذا الله دې <متحدث> طرف نه لا يقول اننا خامقهوي كعلم تكون گویا کي شنو وا بينكم پميانستهکه مجاهدين <متحدث> مؤمنانو وابينهو پميان د دينا منافقه ما ودت دوستانه رده سوې چې چا چې سره دوستانه په غرو سره نزي نه ستاده له پمیاس کې نو يا ليتني هاي ارمال د مالره اونته چزوم ماهم مؤمنانو سره جهاد کې فافوزا زب کامیاب شيو ماوزل عزمہ ما په کامیابای loyal الکه دا الله لار کې سوک جګړې کوي اژه شیطان لار سوک جګړې کوي او سو ګورا فالو قاتل جګړه دیو کی کی سبیل الله پلار دا الله کې تاسما سبیل الله چاته وي ګورا اتال فی سبیل الله انور دعوت تبلیغ قرآن او سنت خودل دا ټول سبیل الله دی خود دې ټول نو سنا اتال فی سبیل الله اللہ زینہ داگا خلق تے یشرون الحیاتت دنیا چی دای خرسی جوند دنیا بیل آخرتی پا بدل دا فاغستو خ... دا خیرات یشرون دلتا مانا سنا خرسون نا اللہ پلار کی دی کو جنگی گی دنیا دا جون خرسی او دا خیرت اگر تی اخل یشرون الحیاتت دنیا اگر خرسی جوند دنیا دا مبیعشوا پسو بالاخرته او جنته او اخرته خرصاي و من يقاتل چې جګړه وکړي په سبيل الله په لار د الله کې او قاتل او جليشه د کافر دلاتا او یغلب یا زور اورشه پس سوفن اوتیه اجرن عظیمه زرد چور کوبمن اغه تا اجرن ثواب عظیمه لوي الکه مجاهد مقاتل لرل اجر ده و مالکم سشويتا ستیور کې الله په و اذا مولان النبي دای پکه طالب والی مؤمنان کی ځای آو که د کافر پکه طالب به ځای د مسلمان نه ومالکوم سشی تاسرا لا تو قاتلو نا کی تاسو جنگ نکوي په سبيل الله پلار د الله کی وال مستضعفینا تاسو جنگ نکوي نه 파ره د خلاصولو د کمزورو شو جنگ به یو د الله د 파ره که ابل چې په کم وطن کې د کافرانو په مسلمان زلمونه کیږي د دغه مسلمان کمزوري د خلاصولو د 파ره جهاد منار رجالی کسور دی ون سايق زدې وان ويل دان یو ما شومان دي عبد الله ابن عباس په وای ز او زمامور په مکان عظمتیو منصر ظلمونه کېدل خੁਰای پاک او مسلمانانو زمانه لپاره جنگو کې دا مسلمانان سړی او خدی ما شومان راخلص کړي دی وسکایې مسلمان کافر له پلاس ور کوي خੁਰای وی ته مسلمان د خلاصی لپاره و جنگي گا جره مسلمان کمزور د کافرن خلاص تا کا ادیسه کئی دا همون سوره نیسا نوائیو کنا والمستدفی ماناسا دا او جنگی گئی دا پارا دخلا سولو دا کمزور کنو شو سو کمزور شوی دی من الرجال سڑی والنیسا ای خزی والولدان ما شمان اللذین آغا خلق یا قولونا چووی ربنا ایز منگربا اخرجنا اوساد اوباس منگرا من حاضح القریتی دا دی کلینا چی مکلا از ظالمی چی زیاده کون کلی اولوها باشگا باش ماتک <متحدث> چې کم کاذرا لوسیږي دا ظالماندی یا الله منګه مکه نه او باسي وجعل لنا اوغرزه کا دخل طرفنا وليا وليا دوست وليا امدادي محمد صلی الله علیه ورسول هم کله زال الله غر ظلم کله تاسو بخلاصو وجعل لنا اوغرزه منګرا ملل دل کا دخل طرفنا نصیرا امدادي علیکہ مسلمان د چاله لپاره جنگی یو کافر الضینا عاملوا اغه خلک چې ایمان راولې یو قاتلون غیجگی جنگیګی کافرو صرف په سبیل الله په لار د الله کې قرآن په ملک نافذ شي سنت په ملک نافذ شي ادیسه کې د طالبانو تیار حکومت د مولا عمر تیار حکومت چې انصاف نه ډکو افانس والا ورته خدیر علي ګړي وي اغه خزو ورته وي د طالبانو ډیر خو حکومت بیا عمران کو بیا خوزو پا خفل اووی ای تالیوانو من سر کم سلوک کرده ای سلوک من سر پا خفل وطن کی املا دشوی امنو امانو او امروان کم خال کو گروبانی شوروکنو او ای دای پزور پی پریکو دیوی خال مسلمانی با پا خال کو نکا دین اسلام منل په مسلمان بانی لا پزور دی او ایمان را رل دا دار چا خفل اخوکنو لا اقراف الدین والا خاجی. والذین كفروا هغه خلک چې کافر دي یو قاتلون غی جنگیږي په سبیل الطاغوتی پلار د طاغوت کې چې د خزنه برقی لو پټی لري کې او ظلم زیاته په ملک شوروشي او د نه سدون ناروا نا شوروشی زاد کافر ترقیده فقاتل و وجنی اولیاء شیطان دوستان دو شیطان این نکای دو شیطانی کان زعیفا یقیننده چلور دو شیطان کم زوره مسلمانان تیزی علم تر الالزین علیکا بیا دو جیحاد واری که نسری جیحاد تلگ وارو کده منزو دست کواه اچه کل در بالی فرسی نبیا بیا, بیا, بیا کولنده وین مال جیحاد پکار ده الم تر ایلاللزینا آیت نگوریا خلکتا قیل لهم چوه لشوه غیتا گفو بند کئی ایدی اکم لاسو نخبل دا جنگنا واقی مصولاتا کوئی منزونا واتو سکاتا ورکوئی سکاتو نو دیوی نمن لقتال پکاری فلما کتبا علیم القتالو هر کلچه مقرر شو فرش پا دی جنگو ازا فریقون یو ناگهانا یو